מדד רוח הקדים בקנה המידה, 500 קנים בקנה המידה סביב. מדד רוח הצפון, 500 קנים בקנה המידה סביב. את רוח חומה לו סביב סביב, אורך חמש מאות ורוחב חמש מאות, להבדיל בין הקודש לחול.